Бував удома, бачив свою родину. Збір після перших півнів, прийти без коней, пішки до магістрату. А як поляки виявлять, що ми вже в місті? Ввечері вони сидять у замку, тремтять і ждуть, як Бога, тих комісарів від короля, що їдуть разом з гетьманом для укладання договору про згоду й дружбу. Дружбу? Обурилися лісовики, на крові й кривді дружба не проростає. Маємо на клопіт цей Хмельницького, спинив поважно Чечіт. А наше діло замок. Ждучи, гостей виносять сміття з хати, сказав Назар. Рушаймо, шлях не близький, запоспішали враз козаки, і побігли сідлати коней. Вітер, який недавно так дошкуляв, тепер був ліпшим другом. У Завірюсі в'їхати у місто і двір, аби ніхто не бачив, простіше простого. Та ще коли розсіятися, не всім одразу. Шляхта ж, бо має бути впевнена, що чечити з загоном десь у лісах, що гетьман з військом ще десь далеко. Правда, була рахуба з тими, хто не киянами. Але Назара враз усінила, аби чужих взяли з собою подолями. Чечет на те пристав і похвалив, безпечніше ходити вдвох. Та й раптом хтось пригріється у рідній хаті. Вечір із ними стрівся в полі біля подолу. Чечет, що їхав попереду, спинив коня і передав із уст уста, щоб кожен подолянин знайшов собі товариша із некиян. Потім у інших, стримуючи, Він став пускати в місто По кілька пар. Ступою їдьте, Тихо, на получах. Як ласки шасним, Рідні ж усе місця. Та не загайтесь, Бути по перших півнях Будемо. У білих свитах Знаємо. Ти їдь, Назаре, Через глибочицю Поза валами. Далі Зате надійніше. Вітай, батьків і Христю. Спасибі. Як гадаєте, вночі підем на замок. Для того нас і погукали та й свити білі. Вранці не буде шляхти в Києві. Назар рвонув за правий повід і кінь поніс його в нічну хурдевицю. Двір замило, зіскочив біля тину і став отчинять ворота. Позиркував то на своє віконце, то на сусідський христине. І щоб не кінь, якого треба було завести в стайню, поки ніхто не бачить, побіг би до сусідів. Щось чорне кинулося йому притьмом під ноги, заскавулило. Жучка признала, славна, славна, Ворота піддалися, і кінь, пізнавши видно свою домівку, війшов у двір, попрямував до стайні. — Кого тут носить? — вийшов на ганок батько. — Тихо, це я, Назар, візьміть коня. — Розсідлувати? — Еге, йди до хати, там христя саме. Вихором влетів у сіни, в хату, і перше, що побачив, це христині великі очі. Господи! метнулася до нього мати, зняла кожуха, вийшла його струсити в сіни. А очі ті наповнилися сльозами і попливли, похитуючись, йому назустріч. Потім підбігли і Васик, сестри. Надовго? Ні. І знову в ліс, не знаю. Завтра, може, скажу певніш. Ти чув, що гетьман близько, війшов до хати батько, тому й приїхав. Батько моргнув йому позмовницьки, шепнув, пройшовши поряд, удвох підемо. Мати заслала стіл святковим білим обрусом, поставила в тарелі хліб, горілку. Дістала з печі, відно ще не вечеряли, печеню й кашу. «Мамо, а борщик є?» – спитав Назар. «А як же, і борщик дам, і Васю?» «Мамо, я принесу», – митнулися у сіних ристів. Назарові від того мамо, сльози здушили горло. Зброю поклав на похваті, статечно сів, оскільки вся увага була до нього – і взяв карафу. Завтра забрав рішуче батько. Жінки перезирнулися, і щастя тихо зникло з їхніх лиць. Вони ще намагалися не подавати виду, припрошували на перебіг Назара. Та в голосі у рухах навіть чулася уже тривога. Мати тим часом спробувала щось випитати в чоловіків. Вже і зима зітхнула, коли ж весілля справимо? Ось на Різдво, сказав Назар, Мо старший сват прибуде. А як же шляхта знову своєї мама? Шляхта сьогодні є, а завтра Вчує, що гетьман наближається, І драла дасть, втрутився батько. Бігать вони навчилися. Їж, синку, їж, Ходимо в хорт, поправлюся. Такі харчі? Вже вдома будеш спитала мати, і подих затамувала. Та певно. Жінко, дай спокій хлопцеві згадав, що він господар в хаті батько. Ще буде час наговоритися додав тихіше, лагідніше от світла, харчів, тепла й рідних йому людей назараз, п'яні, неначе від горілки. А ще ж Христя чує її рукою боком, біля якого вона сидить, раз пораз бачить її лице, волосся сплетене у тугу косу. У сіних хтось увійшов, Назар протиснув зброю, а батько встав і рушив до порога, де од весни тримав сокиру. Двері не відчиняв, стояв і ждав прибульця. І той, погупавши в сінях чоботами, намацав клямку і відчинив. «Добрий вечір!» — Гукнув із снігу й холоду, а я похристю. «О, тут Назар!» — Назар підвівся і привітався за руку з тестом. Лише тепер помітив, що той у білій свиті, при шаблі та пістолях. «Вже час?» — спитав господар. «Так». Поки дійдемо по сніговиці. У хаті запала тиша. Батько став одягатися у білу свиту. Вийняв таку ж зі скрині й мовчки подав на зарві. Куди це ви? спитала тоскно мати. Є діла, шмат, сказав недбало батько. Просили добрі люди підпомог.